Треба йти. Я підходжу до вікна і дивлюся, як на зимовому майдані метушаться автомобілі, проїжджаючи туди-сюди хрещатиком, а тротуарами ліниво переміщаються люди. Зітхаєш і хмурнієш на обличчі. Відчужуйся. Твої схвильовані руки, які до цього складеними мирно куняли на колінах, Раптом оживають, одна з них бгає пальці іншої. Я підводжуся з крісла, підходжу, стаю на коліна, голову кладу тобі на руки. Вони механічно, ніби нежиттєво, пестять моє волосся. Я відчуваю, як ти вся тремтиш, ніби отот -от заридаєш. Чому наше життя таке слизьке? На ньому можна упасти». Не можу відповісти, і лише шалено притискаю тебе до себе. Ми зриваємо з себе одежі, тремтимо, ніби сполохана польова трава. Стеля кімнати темний квадрат вечірнього вікна, тьмяне світло торшера, все зливається в ледве зримий солодкий морок, в якому тільки руки продовжують свій теплий діалог. Розплющую очі і розумію, цього більше ніколи не буде. В осиротілому лісі ні душі. Обережно спускаюся стрімкою стежкою з пагорба і щоб не розридатися, як нещасний підліток, змушую себе думати, що приготувати на вечерю. Юра задоволено поблизькою очима. Я кажу: "А ну, розказуй, що сталося?" І він зізнається, що нарешті на «Новій і водночас не новій роботі, я за нього радий. У нього навіть обличчя посвітлішало, ніби витягнулося, погляд став урівноваженим, упевненим». Юра, однак, зізнався, що працює там само, в газеті, але прийшов новий власник. «Дупа на тому ж стільці сидить? Так?» «Значить, вітаю». Крім Юри, на роботі залишили кількох знайомих доходях приятелів, яких я пам'ятаю з минулорічних пиятик. Це невдахи літератори, які постійно теревенили про свої творчості. Чесно кажучи, слухаючи їх, в мене відпало бажання їх читати. Востаннє, коли я зайшов до них у редакцію газети «Столиця», вони курили в коридорі. Говорили про вибори та іншу політичну маячню. Перший кривоносий дивак із розпатленим волоссям Розповідає, що на виборах можна добряче заробити. Платня одразу полізе вгору. Сподіваюся, наш шеф не буде жлобом і з усіма поділиться. Юра запрошує мене на каву. Заходимо у прокурену Забігайлівку, що за рогом на гарматній біля редакції газети. Гузьке прокурене приміщення вщент набите понурими темними тілами алкашів у підозрілих сірих одежах. Велетенськими зграями вони юрмляться навколо кількох невеликих столиків, викрикують, матюкаються, хихикають і голосно цокаються двохсотграмовими гранчаками. Я кажу Юрі, що такі совкові гранчаки зараз можна знайти хіба що в музеях. — Ей ти, патлати! — Ти що? педик? — запитує в мене синя морда з лейкопластером на заюшеному носі. — Ні, я шахтар. Випиваю 100-грамівку і продовжую розмову з Юрою. Він засмучено каже, що нема чим платити за квартиру. Господині заборгував за три місяці. Синя морда туманно дивиться на мене і засинає за сусіднім столиком. Над ним ніби потойбічний пращур серед густого сиво-жовтого диму, бо воні є жирне бліде обличчя із цигаркою в зубах. Воно кволо обводить приміщення утомленим поглядом, зупиняється на черзі біля стійки бару і несподівано викрикує сука, всіх треба різати, але його одразу втихомирюють. Знову бачу тебе, знову жадібно кусаю твої січневі солонуваті губи, який, немов еластичний желатин, як писав незабутній, Незвал. Я заплющую очі і відчуваю, як ти занурюєш у моє волосся руки, руки маленької дівчинки, груди якої пахнуть материнським молоком.